Rugăciune pentru taina Harului, ce ne descoperă adevărul. Aleluia, slavă ție, împărate, ceresc, Duhul adevărului, Cel care pretutinderea ești și toate le împlinești. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina Harului, care unește inima cu înțelegerea minții, ca o privire în adâncul cel fără fund, al Luminii. Acolo este calea, adevărul și viața. Fiindcă numai prin inimă, mintea ca ochi al Sufletului poate vedea lumina ta, poate trăi intrarea prin partea iubirii în împărăția ta, unde nimeni nu poate intra fără voia ta ca să ne dai nesfârșitul ocean al iubirii, care hrănește sufletele, așa cum mana din pustie îi hrănea pe cei purtați de stâlpul de foc. Fiindcă harul tău, cel dumnezeiesc, este o taină mai presus de fire, el hrănește mintea ca o pâine cerească, dar scapă oricărei înțelegeri. Nu numai fiindcă e necuprins după ființă, ci și nesfârșit, nehotărnicit, iar tu îl dai fără măsură. Aleluia slavă ție împărate ceresc Duhul Adevărului, cel care pretutindene ești și toate le împlinești. Te iubim și te rugăm dăruiește ne taina Harului care ne descoperă adevărul cel unu și simplu, căci prin el mintea află calea cea întru Domnul, Isus Hristos. Află înălțimea, adâncimea, lărgimea și tainele cele nesfârșite ale oceanului iubirii, cunoașterii și voinței nemăsurate, în același timp, tot prin taina harului, aflăm și adevărul multiplu, compus, creat de adevărul cel unul, prin El ni se dă dragostea, pacea și bucuria, și ne vindecă de părerea de Sine, de necredință, de diclenia Duhurilor necurate, de minciuna Duhului lumesc. Prin el ne anunțăm la adevărul mărturisit de Scriptura Sfântă, de Creație și de Duhul Sfânt. Aleluia, slavă ție, Împărație ceresc Duhul Adevărului, Cel care pretutinde-ne ești și toate de împlinești. Te iubim și te rugăm, dăruiește neharul care ne descoperă adevărul cel atot simplu. El ne va face cunoscut și pe cel compus, pentru ca mintea goală să vadă și să se bucure de strălucirea luminii izvorâtă din adevărul cel unul, care se revarsă și luminează adevărul cel multiplu al creației în care trăim, mintea noastră să se facă tot mai smerită, mai simplă mai credincioasă, mai copleșită de uimire, să urce mereu spre contemplarea adevărului ca o pregustare a bucuriei și bunătăților veșnice cele întru Domnul Isus Hristos.